Запис 14. Ван. Вън. Вод. Ват. Вино. Вена. Вина. Нос. Нас. Нес. Рис. Рус. руса. Хан. Хем. Хъс, Хуни, Хали, Сън, Сър, Със, Сух, Сос.